S'han 8 de les 11 ens Encetem aquesta segona hora de programa parlant de blogs, que els anem comentant amb tota tranquil·litat, però us hem fet una crida al principi del, del programa. Normalment, en aquesta secció que fem cada dilluns amb en Xavier. Xavier, bon dia. Hola, bon dia. Comentem doncs, els blogs que ens va, ell ens va proposant, els anem consultant i anem parlant de diferents aspectes del blog. Ens agradaria, i en Xavier ja fa dies que ho ha proposat a través de la xarxa de Facebook, que avui, a banda de tu proposar algun blog, que fos la gent que també proposés blogs per aquest 2009, per exemple. Doncs sí, hem fet una, una crida a través de, de Facebook, que és la, la xarxa social massiva a l'ordre del dia, vull dir que fa molt i hi ha molta gent que la, que la fa servir. Uh, he creat allò que en diuen doncs, uh, un esdeveniment, que no és un esdeveniment real presencial, sinó justament això a través de la xarxa, no? perquè la gent doncs, ara, a partir d'aquesta hora, i fins a, que, doncs, com, depèn de com ho tinguem, fins potser cap a les 12, doncs, facin les seves recomanacions de, de blogs, els blogs que, propis o blogs que, que llegeixen, que els agraden, i doncs, també a través de, del Twitter, d'aquesta aquest, eina de microblogging, doncs, avisant doncs, que se a punt d'entrar en antena, que ja es podia veure a través del webcam. Hem fet una miqueta d'agitació, diguem-ne, de, de, diguem, de blocaire, en aquest sentit, perquè doncs, el màxim nombre de gent possible faci avui la seva, la seva proposta, que no? ens doncs digui quin és el bloc o els blocs, en plural, que, que els agraden. Teneu diferents maneres de parlar amb nosaltres... Ho podeu fer a través del telèfon del directe, el 93 795 7912 93 795 7912. Ens truqueu al llarg dels següents minuts, entrem en directe i comentem, doncs, si ens recomaneu algun bloc el per què, si fa molt que l'heu descobert, que potser fa una setmana o potser ja fa dos anys que en sou, que en sou seguidors, potser és algun bloc que aquí hem comentat al llarg de, de tot el 2008, des que estem fent aquesta secció, doncs, home, ens troqueu i ens dieu si us assembla bé, si us agrada, si no us agrada, i doncs això, si teniu eh, blogs que estigueu seguint, que acabo de descobrir blogs interessants, blogs que se'ns hagin escapat perquè n'hi ha milions, i home, aquí un cop per setmana anar repassant-ne alguns, però a no tenim temps a, a tots. Teniu el telèfon del directe, com us deia, però també teniu el chat de Radio Lens, només heu de clicar a la direcció de RadioLens.cat i allà a la banda dreta teniu una columna en què hi ha la web de Radio Lens i podeu entrar, i si no, doncs teniu RadioLens.cat barra que és l'enllaç directe per, per anar en el chat. A través d'aquí, doncs ja ho sabeu, ens recomaneu els diferents blogs als següents minuts i els anirem comentant. Que per de moment ja en tenim un parell de, de recomanacions que ja, ja, els ja els comentarem de seguida. Abans, però, tenim algun i també llistats de blogs eh, que podem anar seguint aquest eh, 2009. Sí, en la preparació, eh, com que hi ha moltes persones doncs, que les ha arribat la proposta, però bé, doncs a aquesta hora molta gent treballa o algú doncs, sap que no hi és per qualsevol motiu, doncs ja, ja ens han avançat algunes d'aquestes recomanacions, no? Eh, per exemple, ens han recomanat un blog que es diu En Pipo des del món, que és eh, http2.2 barres pipomontcat.com. .wordpress.com Aquest és un dels primers que ens han recomanat Després també d'una persona que es diu Ferran un blog es diu Invarietate Concordia HTTP 2.2 barres InvarietateFerran.blogspot.com Un de WordPress i un de Blogspot Després també Mogès Rial, que és un blog molt actiu per la zona de la Bregadà ens comenta, doncs, que ell mateix en té 3, que és llibertats.cat, fraseshistòriques.blogspot.com o treballs, eh, treballssocials.blogspot.com. I, finalment, doncs, aquest que, que ara mateix també ens recomanaven a través de, del xat, finalment, dic de moment, perquè tots aquests són els previs, diguem, que ja ens han fet arribar, doncs, com a... per escalfar una miqueta, diguem, que és aquest d'en de, de, Quim, que es diu uh, DiuMengeM. És uh, HTTP 2.2 barres, sense les 3 B dobles, uh, com fins ara, DiuMengeM, sense l'apostro que hi hauria d'anar, per fet, doncs. tenim algunes d'aquestes recomanacions, que aquesta, com tu molt bé deies, la de diumenge, ja ens l'han fet a través de, del chat. Tenim, de moment, més recomanacions. Tenim el diumenge, el noboa.cat, tenim e També. En tenim... També recomanen doncs, el del Ferran de d'Invarietat, que, que estaves eh, comentant. I en tenim un altre... Uh, que és uh, lecturaidecoració.wordpress.com. De seguida anirem entrant als diferents uh, blogs i anirem veient com, com són. Bé. Vols començar per algun? Uh, Comencem per alguna recomanació com vulguis. No, poden anar, poden, poden anar entrant, a veure si algú s'anima doncs, també a, a parlar amb nosaltres en directe, a, fer, a tenir una mica de conversa. Si no, uh, per anar fent avui, el que havíem pensat és una cosa diferent, perquè si fins ara hem estat fent uh, blogs particulars, diguem, en general d'una sola persona i en algun cas doncs, de parelles o, de, o blocs col·lectius. Hi ha una altra cosa que tenia pendent de fer i que hem pensat que avui seria un bon dia per fer-la, que són els portals de blocs o les comunitats de blocs o sigui, aquells espais eh, en què s'apleguen tots aquests blocs, no? perquè o sigui, existeixen agregadors de blocs, tenim per exemple el Catapins, o tenim un servei com el CercaBloc, que ens serveix per localitzar totes aquestes habitàcoles, eh, però després també hi ha doncs, quan eh, els determinats blocs s'apleguen, o bé per àrees geogràfiques o bé per determinats interessos. No? Aleshores, es creen tots aquests uh, portals, que és una molt bona manera de tenir-los tots aplegats i poder fer la repassadeta. Aleshores, hem pensat doncs, que avui podríem fer aquest repàs de portals i de, i de comunitats de blogs. I, bé, doncs, per fer-ho hi ha hi ha algun lloc que, hi ha alguna llista que ja està feta i, per tant, hem tirat una miqueta de, de, de la feina feta pels altres, eh? allò com en plan paràsit. Que problema! Aleshores, una d'aquestes llistes l'hem trobada eh, un dia amb en Josep Maria ja vam comentat que s'havien fet els Premis Blocs Catalunya el 2008 uh -huh. i bé, doncs en aquesta pàgina de .cat, dels Blocs Catalunya, hi ha una d'aquestes llistes no?, de portals i de, de comunitats per exemple, una de les primeres que surt perquè ho tenen per ordre alfabètic justament doncs, és la nostra, és Aranyautes eh? la comunitat bloca era d'Arenys de, de Mar però també hi trobem, per exemple la Baja Esfera per la, tota la comarca del Bages trobem la Bargadesfera en alguns casos Aranyautes per exemple és aranyautes.cat Bagesfera també és .cat però Bargadesfera és un bloc col·lectiu de Blogspot per, per tant, doncs, eh, bargadesfera.blogspot.com eh, després també ten, tenim blo, eh, la blogosfera d'Horta Guinardó que és directament hortaguinardó.org els blocs del camp blocs.del.camp.org googlepages.com que és una altra, una altra possibilitat, un altre espai el Google Pages després l'Ebre Esfera, l'Ebre Esfera també és una comunitat molt activa les Terres de l'Ebre 3B dobles, cap a, cap al País Valencià els blocs de la l'Esafó eh, que és així mateix, els blocs de la safo.blogspot.com, gent del camp, eh, aquest ja l'havien comentat eh, que sí. també té un bloc a Blogspot Lleida Esfera és uh, d'una part de ViraWeb i en tenim molts altres. Uh, deixa'm a comentar una cosa, dic perquè per uh, ràdio a vegades és una mica complicat anar prenent nota, perquè són moltes direccions i a vegades parlors una mica estranyes. Us recordo que precisament al Facebook hi ha un grup uh, creat uh, de la placeta, de, precisament d'aquest programa, al qual us hi podeu adherir sense cap tipus de problema. És un grup obert i podeu opinar, podeu penjar-hi fotografies uh, del que creieu interessant, divertit, curiós, sobre, per exemple, uh, Arenys de Mar o, o la comarca de, del Maresme. I una cosa que també farem serà, per descomptat, penjar aquestes uh, direccions que ens està comentant ara en Xavi, per si en prendre nota, i també penjarem les que ens esteu recomanant sobretot a, a través del chat. Estic veient que avui el chat està força actiu, Estavam comentant per últim el de lectura i decoració. tenim el de Pati, el pati descobert.blogspot.com. Sí. El Pides exemplares a Santibalmes, que era diario/e.com/blog/vidasexemplares i ja els anirem i ja els anirem comentant. Ens enrecomana re, en un un altre que és platzeria.com de la Trina Milan, que precisament estàs comentant dels premis blog.cat. I bé, en tenim uns quants. També ens agradaria que ens truquéssiu per telèfon al 93 795 79 12, 795 12. que ara, estem... ens agrada molt que ens els aneu comentant a través de... del chat i els puguem anar veient, però també ens agradaria que ens truquéssiu i ens el comentéssiu, també per conèixer una miqueta com el veu descobrir i ens eh, comenteu una mica miqueta com és aquest, eh, aquest bloc. En tenim uns quants, eh? ja els anirem comentant perquè tenim una llista força llarga, també els penjarem al, al grup del Facebook de, de la placeta, ja podreu anar seguint tant les recomanacions que esteu fent vosaltres com les que ens està fent en, en Xavi. Els anirem comentant perquè tenim uns quants minuts eh, per endavant. Estan comentant aquestes, aquestes xarxes. Sí. No, deixa'm comentar-te abans que em fa gràcia que hagin recomanat el Pati Descobert, que és, un, que és un bloc que ja hem tractat en l'espai aquest que fem cada dilluns amb, normalment amb en Josep Maria, ja he comentat que, que normalment l'espai ja ho fèiem amb en Josep Maria, però avui tenim la sort que també podem comptar amb tu, amb en Raimon Sastre, i per tant, doncs, amb en, amb en Josep Maria ja hem fet el Pati Descobert i hem fer lo havíem comentat que un dels membres del Pati Descobert és Antoni Toni Rodon, que de fet sí. Antoni Toni Rodon havia treballat a la casa sí, també, sí, eh? sí, sí. i aleshores no sé si, si és algun, uh, algun membre del Pati Descobert mateix, o algun, simplement algun lector doncs, que hagi recomanat aquest bloc, però fa gràcia perquè és un dels que ja hem uh, comentat i hem analitzat, no? Doncs això, com, com deies, eh, per no atabalar el personal, doncs, eh, tots aquests, eh, totes aquestes URLs les penjarem, vull que la gent no vagi com boja aprenent notes. Que, no, això, que eh? no es preocupi, que quan acabem el programa les penjarem al, al grup del Facebook, al grup de la, de la Placeta, que diria ja som una trentena de membres, però ens agradaria ser-ne ser molts més. Per tant, que sapigueu que allà tindrem penjats les diferents direccions que es vagin donant. Per cert, normalment, sabia i alguna vegada em sembla que vam comentar, no recordo si aquí el programa o potser fora d'antena, que a vegades fer un bloc per dir-ho així, sol i tirar-te a l'aventura costa tenir aleshores lectors, que a vegades és molt més fàcil aterrir-te a aquestes xarxes de blogs, més que res perquè relaciones potser és una zona, zona geogràfica o fins i tot interessos Temes, uh, dels, sí. o temàtica dels, dels diferents blocs. Normalment acostuma a ser millor. Sí, el que passa és que en, és curiós perquè en aquest país hem tendit molt a organitzar-nos geogràficament. És a dir, ara fa un any es van organitzar les jornades Catosfera a Granollers i potser a partir d'allò doncs, uh, es van presentar algunes comunitats, se'n van crear d'altres i les dinàmiques que s'han donat més aviat han estat aquestes. O sigui, a plegar la gent Uh, per, per zones geogràfiques, no? I ha sigut sortit totes aquestes comunitats que comentava de, de, de comarques. I ara, uh, també hi ha algunes uh, comunitats formades per interessos, uh, algunes, per exemple, tenim el portal Poliblocs, el portal, uh, en aquest portal s'hi aplega tota la comunitat blocaira relacionada amb l'àmbit polític, és a dir, diputats o diputades, regidors regidores que tenen bloc, o senzillament doncs, persones molt militants o molt significats políticament, i, i per tant l'interès comú de la política doncs, té aquest portal. No? Però n'hi ha d'altres, eh? n'hi ha diversos, per exemple hi ha també el bloc de lletres, que és un, una mena d'hiperbloc, és un bloc de blocs, on s'apleguen totes aquestes qüestions, i hi ha, eh, no sé, més... Eh, tenim, per exemple, de l'àmbit de la informàtica està força bé el que és el planeta soft català uh -huh. perquè en l'àmbit de, de, de, de tots aquestes activitats informàtiques, doncs la, la gent que ho segueix també tenen una, un portal de blogs, no? I per tant, doncs, hi ha aquesta unió d'interessos també, diguis. Precisament, sóf català, em sembla fa quatre dies va complir ja, ja deu anys. Sí, i van fer una renovació de pàgina, que està molt bé. Sí, és veritat, l'han renovada de baix l'han actualitzada força, la primera versió era allò, es veia que era allà una miqueta antiga, i la renovació, la veritat, és que anava molt bé i és, i és molt fàcil de de, de treballar-hi. Sí, sí. Una qüestió que sé que n'hem parlat el, algunes vegades, i no sé si algú serà capaç d'extreure'n una teoria i saber realment el perquè o els per a com és que aquí a Catalunya el fet blocaire és, des del meu punt de vista, i diria que és realment així, el fet blocaire és molt més extens, molt més actiu que no pas la resta de l'Estat perquè a veure, no sé, diria que els informes que han sortit de connexions Internet, de gent que està connectada a internet de gent que utilitza internet si fa o no fa, a diferents comunitats podrien ser comparatives potser Madrid amb Catalunya em sembla que també el País Bas l'utilitzen bastant i podríem anar fent gradacions però tot i així, pel que fa a Catalunya està realment a dalt de tot en l'ús de blocs en el sorgiment de blocs, però no només en la creació, sinó també en la, en la continuació, perquè, escolta'm, crear un bloc és fàcil i potser dura 3 setmanes i, i parla de comptar. Sí, sí, el que, és, el que té gràcies és la constància i aconseguir aquest, aquest diàleg amb, els, amb el públic, no? amb la gent que el llegeix i, i que realment hi trobin alguna cosa interessant i que s'hi vagi tornant, no? Vull dir, no és només obrir el bloc, com deies tu. No sé, això alguna vegada també ho havien comentat amb en Josep Maria i pensaven que potser té relació amb el fet que hàgim trobat eh, un canal d'expressió que en d'altres comunitats potser no hi ha tanta necessitat, no? Vull dir, per les nostres característiques com a, com a nació o com a col·lectiu, no?, probablement doncs tenim eh, ens ha costat trobar mitjans amb els quals ens poguéssim identificar prou diversament o potser ens, han ens ha costat trobar canals d'expressió ens ha costat trobar maneres de parlar entre nosaltres que no es fossin mediatitzades per altres amb qui no ens entenem del tot no sé, tot això acumulat amb els anys no? aquelles dificultats que abans teníem de transmetre una idea perquè l'havies d'enviar amb una carta al director a un que no sabies si al final te la publicaven Clar, tot això amb els blocs doncs, és una oportunitat que tenim. I qui no té cap neguit, diguem doncs segurament eh, no ho valora. No? I perquè avui jo una cosa per dir, una eina per dir coses al món. No tinc res especial a dir. Però nosaltres que estem faltats molt d'això, de, no? d'espais de llibertat, d'espais per poder dir doncs, jo penso això, jo vull això, jo penso que això és important o a mi m'agrada això directament doncs eh, en els blocs hem trobat aquesta eina i per tant és normal, penso jo, que, que Catalunya o que el conjunt de la nació dels Països catalans hi hagi força gust d'aquestes eines. A més a més eh, també s'ha de dir, em podríem fer un, un debat força extens amb, amb moltes més eh, persones, el fet de, dels blocs ha alterat eh, certs sectors. Primer, sobretot el del, el del periodisme, que des del meu sector realment portem algun caltrany qüestionant-nos funcions i com s'ha de Carà tot, aquest, tot, tot aquest sorgiment de, dels blocs, perquè si bé fins ara nosaltres, els professionals, érem els grans de la informació, els que transmetíem la informació, els que contrastàvem, informàvem, recollíem les opinions i donàvem veu a la gent, clar, el sorgiment dels blogs, la gent ja dona la seva opinió i a vegades nosaltres fins i tot ja hem convertit alguns dels blocs en referents d'informació. És a dir, que el blog, o la persona que escriu el blog, segons qui, s'acaba convertint també en un líder d'opinió si es pot qualificar d'aquesta manera. Sí, no, i es dona una dinàmica molt curiosa, no? Vull dir, d'entrada, perquè passa això, que ja deixa d'haver-hi els obstacles tècnics que abans hi havia perquè eh, la comunicació entra un bloc qualsevol, en principi, no? I, una, i el lector o la lectora, doncs, eh, sigui molt més directe, no? Però el que passa que t'anava a comentar és que és curiós com eh, a partir d'un portal de, de blocs anònims o de persones que en principi no són coneguts, doncs eh, es pot formar una mena de mitjà, o sigui una comunitat, per exemple, eh, no sé, això, ara mateix d'aquí, no? Tu hi entres i doncs tens accés directe a tots aquests continguts, no? però que també passa una mica al contrari, és a dir, que des dels mitjans, mitjans que abans eren rígids, que eren de paper i que eren d'allò, d'anada i prou, no d'anada i tornada, doncs eh, es van incorporant aquestes eines també dels blocs. L'altre dia, per exemple, vaig, eh, vaig trobar el bloc d'un periodista que està eh, és un dels blocs que hi ha la Televisió de Catalunya, amb un programa que es diu Hora Q, que porta, si sí, no m'equivoco, l'Helena García Malero, sí, sí, sí. doncs hi ha el periodista David Bassa, que té un bloc allà, no? i amb aquella eina doncs interactua amb la gent i el seu espai dintre d'aquell programa doncs, també parla del bloc i, i es va creant aquesta dinàmica. Per tant, sí que és en els dos sentits. Tant pot passar que el blocaire incorpori continguts d'aquests mitjans tradicionals amb la seva versió electrònica, com que els mateixos eh, mitjans ons tinguin comunitats de, de blocs o petites seccions en què incorporen això, com fa, per exemple, l'Avui, l'Avui té blocs, com fa el Singular Digital, que també té una sèrie de sí. blocs destacats, o com fa doncs, el, el Digital per excel·lència en aquest tema, penso jo, que és VilaWeb, no? que té tot una, una, una gran, una extensíssima eh, llista de blocaires que, a més a més, va destacant rotativament. No? Vull dir, hi ha molts mitjans electrònics que han incorporat això. Per cert, eh, més coses de, del chat que m'agraden perquè la que es toquen temes eh, de blogs o noves tecnologies veig que, Hi reacció, que es eh? reactiva a uh, el xat a l'Enric, a l'Enricel que precisament va ser finalista. Uh, li hem demanat que, que ens truqui a, en directe, li hem escrit pel xat, li demanarem ara si ens pot trucar al telèfon del directe al 93 795 7112 79 93 795 7912, una petició que també estan fent altres persones del xat que ens truqui i puguem parlar a més car perquè es veu que també ha elaborat una tasina sobre el món de, dels blogs a de, a Catalunya, ens han passat una, una altra direcció, segurament on es pot trobar aquesta tesina. Tota aquesta informació, recordo, l'anirem pensant un cop acabi el programa en el grup del Facebook, el grup de la placeta, que està dins de la xarxa de, de Facebook. Tot i així, totes les persones que estiguin ara mateix en el xat, que ens truquin, per recomanar-nos, si volen, els seus blogs en tenim d'altres, precisament ens recomanaven algun blog perquè potser una de les notícies destacades i que al principi també estàvem comentant que seria notícia els resums de, de final d'any el recull de notícies d'aquest atac d'Israel a la Franja de Gaza i ens recomanaven un, un blog per saber la guerra contra Hamas, ens la recomanaven K11, que és les3b.cat-israel.org. Repeteixo, per descomptat, http2.barra barra, les3b.cat-israel.org. Uh, de seguida el visitarem i els anirem comentant en tenim molts tenim molts per visitar i de seguida ho anirem fent però des d'aquí tornarem a traslladar una vegada més aquesta petició que, que ens truqueu i ens recomaneu els, els blogs que ara, que ara esteu comentant ens han recomanat altres blocs i els anirem comentant la llista s'està ampliant de, de mala manera uh, volia comentar una cosa que ja és curiositat uh, personal uh, ja hem molta xarxa de bloc polític, per exemple a VilaWeb n'és un també n'hi ha doncs, molt web musical molts de personals que han començat doncs, una, un diari personal, públic però han començat un diari personal i en el món del periodisme sí que n'hi ha de destacats els mateixos periodistes doncs, que ja, ja es coneixen, ja surten per la televisió, són periodistes de diferents rotatius, importants a nivell nacional, doncs tenen el seu, el seu blog i se'l coneix i el donen a, a conèixer en el, en el mitjà. Però no sé si hi alguna xarxa, per exemple, on periodistes puguin escriure puguin col·locar el, el seu blog. Ho dic perquè hi ha moltes xarxes que creen diferents temàtiques, com estàvem comentant. A vegades ens donin per àrea geogràfica, per temàtica, per interessos, i en el món periodístic no sé si, si n'existés algun. Vull dir Perquè a vegades també ens hem de... Si em permeteu dir-ho d'aquesta manera, eh? a vegades publiquem al blog coses que potser en, en un mitjà de comunicació no podríem dir o perquè no s'ha pogut contrastar la informació només és un rumor o per aquestes històries, no sé si n'hi ha algun Doncs mira, que jo entenc que constància ara mateix o que hi caig, potser hi és i ara estic badant i no me'n recordo, eh? però en principi no com a xarxa com a portal així gros sí que pot haver-hi algunes associacions puntuals vull dir, alguns blocs col·lectius o algun espai que hi ja ara, potser no hi caig i que sí que existeixi però suposo que no és del tot estrany. A veure, no seria mala idea que en un moment donat es pogués agrupar tota, tota aquella gent de l'àmbit que, que efectivament té blogs i que des dels blocs està buscant doncs això, ampliar el seu espai de llibertat professional i no dependre tant com a vegades, per desgràcies acaba depenent d'alguns de, de mitjans que tenen un control sobre la informació. No? Però, en tot cas, jo penso que no és del tot estrany que això no s'hagi corregut a crear-ho de, de seguida, justament per la llibertat aquesta que dóna l'eina mateixa, no? O sigui, perquè navegant ja fas molt això mateix, o sigui, ja vas de, diguem, d'una eina de comunicació a l'altra. Per tant, sí que corporativament seria bo que, que els periodistes, doncs, eh, com tu diria, eh, es distingissin de la resta dels qui exercim un periodista un periodisme sense ser no? En el sentit que ens comuniquem, no, no, no sense pretensions informatives, eh? Però en aquest sentit que ens comuniquem doncs eh, que es poguessin distingir d'aquesta gran massa i dir, doncs, aquí trobarem un contingut de qualitat quan a tractament de la informació, quan a contrastar tot això, etc etc. o quan a cobertura temàtica, no?, perquè hi haurà un periodista, doncs, especialitzat, això, en el conflicte arabo-israelià, Hi haurà un altre, doncs, especialitzat en economia, n'hi haurà un altre especialitzat en medi ambient, no? o el que sigui, i d'això en pot sortir, doncs, un, un diari digital col·lectiu, per exemple, de, de, prim, de primer ordre, no?, de totes maneres, ja dic eh, en el que comentava abans de, de la integració d'alguns d'aquests blocs en diaris ja existents també hi ha una part de la resposta eh? Vull dir que segurament doncs, eh, no és mala fórmula tampoc poder integrar aquests professionals convenientment pagats, si és possible en, en plataformes ja existents sempre quan doncs, no hi hagi aquest problema de, de control de de la informació no? Vull dir que si el paradista se sent amb llibertat en aquell mitjà, doncs endavant que no és pas una mala solució, penso jo, no? Per exemple, més coses que ens estan proposant des des del xat, un agregador de blocs del Maresme, la Maresfera. per la Maresmesfera, m'havia deixat una E. Maresmesfera, és la H-T-T-P, dos punts barra barra, deixeu de banda les tres veves a dobles, és H-T-T-P, dos punts barra barra, maresmesfera.blogspot.com. Com? Eh, S'ha creat un petit eh, conflicte, un petit debat aquí al xat pel que estic veient en què hi ha algú que no està gaire d'acord en agregar, o ha qualificat fins i tot de segregar el, els blocs per, per comarques eh, comarques de, o blocs del Maresme blocs de Lleida, blocs d'aquesta població, blocs amb aquests interessos i bé, algú ha qualificat de segregació, més d'agregació de, de blocs no, jo no crec, que eh? Dir, qualsevol estructura important, sòlida de qualsevol àmbit, s'estructura de, des del, del que és petit fins al que és gran. És a dir, eh, tenim, com ens organitzem les persones en definitiva, no? Vull dir, des de l'escala a la comunitat de veïns, al municipi, a la comarca, i una cosa no treu l'altra. No? al final doncs formes part, eh, doncs, com a mínim, de, del que ara se'n diu Comunitat Autònoma de Catalunya, eh, i que voldrien que fos als Països Catalans, o bé, doncs, de la Unió Europea, o si vols, directament, doncs, de, del món i de l'univers. Vull dir, que una cosa no treu l'altra, i que és bo, doncs, que hi hagi... que si tu vols saber per exemple, doncs, què escou, què pensa la gent en una comarca determinada doncs, que tinguis una comunitat o un portal de blocs per fer-hi una ullada no? doncs, què passa a Arenys de Mar? Doncs, escoltem Ràdio Arenys doncs, entrem al web de l'Ajuntament fem una ullada a Aranyautes i a veure què diuen els blocaires d'Aranyautes això és bo no? i si empliem doncs, la comarca del Maresme que tinguem aquest portal també però que en un moment donat doncs, hi hagi una, un cens un o una llista molt llarga de to tots els blocs existents en llengua catalana perquè no una cosa no treu l'altra seria realment complicat intentar fer un cens de tots els blogs en llengua catalana. Molt. Seria molt nombrós, però també va bé com a simple base de dades, no? Vull dir que si tu busques alguna cosa, doncs ho puguis trobar allà. Això no, no, no aniria malament, però sense, sense cap mena de voluntat uh, d'intervenció, és a dir... No, no, no, senzillament llistar els diferents blogs i temàtica a la qual tracten. Dic, això estaria bé que vas fes, per exemple, des de, des de la Generalitat, que em sembla que alguna iniciativa ja, ja hi havia, però clar, hi ha molta gent qui és reticent en la mesura que això fos tu ets bo, tu ets dolent, tu sí, tu no, vull que, que hi hagués algun filtre o alguna cosa però penso que és bo que hi hagi una eina en la qual tothom pugui convergir, no sé si han xalat algun no estarà d'acord amb això que estic dient ara, eh, que no ho dic amb voluntat <laughs> polemista, sinó, sinó diguin, doncs, pensant en amb eines que puguin fer uh, més fàcil la, la construcció de la comunitat, eh? uh, bé, estan comentant i fins i tot fent una mica de, de broma, escutem, perquè no sonen, per exemple, els blocs d'una escala de veïns, que també es pot conèixer, que també és una opció, perquè no. Fins i tot fan la promesa de 13 rue del perceb.com, que també és una, és una bona és una bona opció. I fins i tot, doncs, home, també és curiós. Clar, això depenent dels tipus de, de relacions que, que vulguis eh, mantenir. Perquè, per exemple, eh, diuen home, potser tenen més, més en comú un bloc culinari del Penedès i un de l'Empordà i, no i no tots els del Penedès. O un i tots els blocs que hi ha al Penedès i un de culinari. Clar, això és depenent dels interessos i de a què vulguis eh, adherir-te, però com comentaves abans, perdoneu, és com la, la vida mateixa, depenent dels interessos que tinguis, eh, vas amb uns grups o amb uns altres. Tens potser diferents xarxes d'amics o de relacions depenent dels teus interessos, depenent dels teus objectius, eh, relacions personals, etc. Sí. No, i el que és bo és que, a veure, a vegades aquestes xarxes, aquestes unions d'interessos, hi són igualment, no? O sigui, que jo distingiria, eh, a vegades... Eh, si hi ha un projecte al darrere, o sigui, una voluntat de fer comunitat i de fer promoció i de, de convertir doncs, aquest espai virtual a vegades en un espai real amb trobades presencials incloses, si hi ha això i es pot construir amb un domini nou i amb, una, doncs, amb un cert disseny i que la cosa sigui presentable i maca, doncs és perfecte, no? Però si no, eh, en realitat aquesta comunitat ja existeix, perquè quan tu visites un blog sol haver-hi molts enllaços temàtics de blocs que aquella mateixa persona llegeix o recomana, no? Aleshores, quan navegues, que per això la paraula doncs és tan productiva, vas això, no?, d'una banda a l'altra i vas seguint blocs d'un mateix tema. Vull dir que això la part que ho fas a través dels enllaços mateixos. Però dir que a vegades, doncs sí que és veritat que les persones que tenen aquests interessos es poden aplegar i per què no, no? Vull dir, crear un domini nou i promocionar els diferents blocs que tracten aquell tema a partir d'un únic espai. Això també s'ha fet i es pot continuar fent. Uh, alguns diuen que trobem interessant interessants les opinions que estàs donant <laughs> i ens diuen que el que estàvem comentant de la indexació que ha de fer la Generalitat dels diferents blogs en, en català recomanen buscar la direcció a través del Google de Catalunya web a web, que ara estem ah, intentant... Això. Uh, entrar-hi, a veure si, si podem amb l'explorador, que tots sabem que n'hi ha uns que funcionen millor que uns altres i a vegades doncs, ens trobem amb aquest, amb aquest petit problema. Uh, mirarem a veure si, si tenim aquesta... Uh, si trobem aquesta, aquesta web... Sí, això em era, era un projecte que fa temps que anaven registrant diversos webs. No sé, no, no recordo que fessin el mateix amb els blogs que per això, per això tenia el dubte. Però Catalunya web o web sí que en sortien moltíssims i era una mena de base de dades, no? Les mateixes funcions que fa la Biblioteca Nacional de Catalunya quan a llibres publicats, doncs clar, té sentit que hi hagi aquests anys de, de pàgines registrades, no? De, de, de pàgines web, cada, cada una, doncs, per diferents criteris d'ordenació geogràfics, temàtics o el que sigui. Més coses que, que ens recomanen. Comencem a repassar alguns dels blogs que ens han recomanat, que en, en tenim eh, moltíssims. Eh, comentam el de diumenge, que el recomanava estudi també ens l'han recomanat... Eh a través de, del chat aquest di, diumenge, amb un espai per als diumenges de la tarda, si és com eh, qualifica o seria el subtítol d'aquest bloc I pel que hem estat mirant, eh, és un blog eh, senzill, on també s'hi pengen eh, vídeos, però sobretot, sobretot, es parla de música. Mm. Sobretot. Vull dir que perquè a vegades eh, parlem de blogs a Catalunya i a vegades és el missatge que es vol llençar des de l'altra banda, que és blog en català, parlaran de política, parlaran malament de, de la resta de l'Estat i començaran amb les seves reivindicacions. Ho sé perquè n'he parlat. I conec gent de l'altra banda que alguns d'aquests eh, comentaris eh, ho han fet. I, home, blogs com, per exemple, el de Diumenge Matalostran, que, escolta, m'interessos n'hi han molt variats, i, per exemple, tenim aquest que li interessa la música. No, i tant, i tant. Això és... Eh, a veure, pot haver-hi una part de, de veritat, eh, que en part s'explica per allò que comentàvem abans, eh? Vull dir que quan tenim la llibertat d'expressió, doncs allò que volem expressar és allò que, que, que necessitem, o que ens falta, o que se'ns nega, eh? Vull dir, aquesta és la idea. I sí que és veritat que la xarxa, que, que els, la blogosfera catalana estava bastant polititzada, però que estigui bastant polititzada no vol dir que no hi hagi tots aquests eh, fantàstics blocs que s'ocupen de de música, d'art, de literatura. Tenim una blogosfera literària brutal. Vull comentar abans eh, aquella trobada que es va fer ara fa un any a Granollers sí, de la Catoesfera. Sí, sí. D'allò en va sortir un volum editat, presentat a diversos llocs i que, que funciona molt bé, que és la Catoesfera literària, no? I que s'hi van aplegar doncs, tots aquests escriptors que fan servir l'eina blog per publicar els seus... Eh, les seves creacions de poesia, de prosa o de poemes visuals, vull dir, totes les possibilitats que dona el blog, que són interactives i molt més diverses i variades que les eines de publicació tradicionals. No? Tenim la pàgina de la Generalitat de web a web, us pensarem la, la direcció, l'ha pensat algú ja a través de, del chat. recordo, grup del Facebook de la Placeta, tot això anirà pensat al final del programa. I sí que tenen un llistat de, de blogs és una pàgina senzilleta amb una ordenació jerarquització eh, molt bàsica l'apartat de blogs és una selecció de blocs sobre cinema, música, esport, filosofia i punts suspensius mm. i pel que estem veient els ordinam doncs, de manera molt bàsica en tenen de salut uns 2.200 eh, ciutadans, salut i malaltia salut i prevenció laboral, sanitat de Catalunya, etc. serveis socials, 1.095 de dones, famílies, en gran i, i parlen també d'immigració Societat, Ciutadania i Famílies, més de 2.200 amb, amb els seus subgrups, tecnologia, recerca i innovació, també de territori, paisatge i urbanisme, de treball, de turisme eh, i d'universitats. També aniran fent el xafarder, com es diu vulgarment, a veure què ens surten els diferents, de, els diferents blocs, per veure si, si n'hi ha algun. Eh, comentàvem, per exemple, un altre dels blocs que ens estan eh, recomanant és aquest de novoa.cat, sí. les tres B, dobles, Novoa.cat sí, aquest ves? sí que seria ja veig que per exemple unes últimes afegitons que, o les últimes notes que ha publicat el dia 2 de gener és de la guerra contra Hamas Sí. en polític. Sí, és que Novoa, de fet, és un web personal uh, d'un militant de Convergència molt actiu, justament, uh, crec que porta la sectorial de, de tota l'agitació 2.0 de Convergència, va estar molt actiu en el Congrés i tot, que es diu Rubén Novoa, és un xicot de, de Barcelona, i que és, uh, sí que està fent un bon seguiment també de la qüestió del conflit arabo-israelià, uh, en el seu cas, doncs, és del punt de vista pro-israelià, eh? vull dir, que també és actiu al Facebook en aquestes coses. És una persona molt activa realment a la xarxa, i bé, em val la pena també doncs, fer una ullada al seu blog i pàgina, eh? perquè Nova.cat ja inclou una miqueta això, però és tot que això, una pàgina personal d'en de, de, Rubén Novoa com també abans ens comentaven aquella de la Trina Milan, la Trina Milan també sí. la vaig poder conèixer ara fa un any això, no? a la les Jornades Catosfera, i és una de les persones que forma part de l'associació STIC, que és la que organitzava els Premis Blocs Catalunya, vull dir, ella també té aquest blog que ens recomanaven i és formar part d'aquest gran, per sort, col·lectiu de persones que no només té blogs, sinó que els mou els estimula la blogosfera i són, són molt actius en, aquesta, en aquests nous mitjans no? un altre que ens estan recomanant és el de gestió del coneixement Eh, ens agradaria comentar-ho, ens estem esperant que l'explorador pertinent l'obri. Ens han fet recomanacions d'un parell d'exploradors que no el tenim instal·lat aquí, però bé, no ho farem propaganda de, de cap, però ja us dic ara que els que ens heu recomanat no són els que tenim. Nosaltres anem amb el que ve de sèrie i que és lent. Amb això ja, ja ho dic tot. Ens estan comentant, per exemple, el de gestioconeixement.blogspot.com Ens l'està recomanant des del xat a eh, en NUR és un dels, uh, dels blocs, uh, ja t'he dit que intentarem obrir, que per fi hem pogut gestioconeixement.blogspot.com que és uh, programa compartint del Departament de, de Justícia, Gestió del, del Coneixement no sé si, uh, si el coneixes al blog. No tenia el tenia controlat, aquest noi. Per cert, aprofitem per donar les gràcies a tota la gent que està participant del xat. I en el cas del darrer, em sembla que és més que el NUR, sembla que és la NUR. Sí, la NUR, sí, m'està fent I la rectificació. Serà... Sí, de Perdoneu. No, no, no, la NUR, demano disculpes. No tenim perquè què saber-ho, però jo, jo sí que, que m'imagino qui és i crec que és la NUR. Doncs eh, queda dit, tenim un quart d'ureta més o menys que mirarem de, de parlar més. Eh, també en recomanen. Uh, xarxa de blocs uh, sobiranistes, sí. en el qual tu hi tens alguna altra vinculació. Sí, sí, sí, alguna vinculació, perquè és aquella xarxa que es va organitzar a partir d'aquella campanya que, que, que no va començar com a tal, però que s'hi va acabar convertint allò del jo també vull un estat propi, no? Sí, la xarxa de blocs sobiranistes seria un cas més d'aquests de, de comunitat d'interessos, no? És a dir, senzillament amb l tota la gent que tenen blocs allà de la temàtica més diversa, però amb, una, amb un anunciat en comú que és aquest, jo també vull un estat propi qualsevol que comparteixi aquesta afirmació doncs pot posar el bloc a la xarxa de blocs sobiranistes mm. i ha estat una sorpresa per tots nosaltres perquè ha crescut, eh, n'hi ha moltíssims ja se'n va cap als 800 i eh, és una comunitat important i fa gràcies això perquè és absolutament diversa, vull dir, el conjunt de la nació de gent que són eh, vivint a l'estranger dels temes més eh, variats i bé, és un agregador de blocs que és l'avantatge que té, perquè qualsevol eina d'aquestes, de, de portals de comunitat tot això, si no és automàtic, porta molta feina. És a dir, la feina que, que hi has de dedicar ha de ser una altra, ha de ser feina, diguem, d'editorial, no? Vull dir que comentar, doncs, ha arribat un apunt i te'l destaco perquè crec que és bo, però si no, tot ha de ser automàtic, perquè si no, portaria una feina de nassos, no? Vull dir que els apunts han d'arribar fent allò, ping, que se'n diu, han d'arribar directament al portal i s'han d'anar veient les, auto les novetats automàticament. Un altre dels eh, blocs que ens estaven eh, recomanant, per cert, hem pogut entrar ja al web de la Generalitat, de web a web, i estem eh, doncs fent una mica el xafarder, per exemple, l'apartat de Treballar a Catalunya, en el qual tenien uns 2.000 liescats, 1.000 liescats blogs. per exemple, tenim el de, el de Cooperatives, i estem intentant també entrar al de la Llopesfera, que també és un altre dels... De Calera, eh? Una comunitat de Calèria. Sí, ja senyor. Allà, també ens l'han recomanat... Eh, Seguim la, la llop esfera com recomanen ells eh, mateixos amb el Bones Festes, que per cert, d'aquí dos dies ja ja l'han de, de, de treure. Eh, suposo que... No sé si acabar passant i recupero una mica el tema del, del principi i estem dient, insomma, pels diferents interessos tinc clous a una xarxa o una altra. No sé si al final hi ha unió de xarxes amb xarxes s'acaben creant xarxes superiors, és a dir, tots sabem que hi ha la d'aquí, hi ha la d'Arenys hi la de Maresme, doncs també hi ha la de Calella, per exemple, no sé si s'acaben tenint en compte que a vegades molts dels interessos seran els mateixos per mateixa comarca o com el que sigui, s'acaben unint, no blocs, sinó directament xarxes, no sé si aquest no directament cercador de blocs, sinó cercador de xarxes ja ja en tenim algun o, o estan molt extesos. excesos. Sí. Els coneixen molt, no ho sé. El que, el que està passant ara és un fenomen curiós, que jo no, no m'enduro pas a, a pronosticar com pot evolucionar, però a veure, ara està creixent molt el concepte de metadades, no? És a dir... Mm que com agrupes tots aquests paquets d'informació que al cap i a la fi hi ha una llista d'enllaços de, de, a blocs, no és més que un paquet d'informació, que has de mirar que tingui un sentit eh, conjunt no? vull dir un tret comú o alguna cosa que, que hi doni significat i a partir d'allà doncs, què fas amb aquella meta i informació eh, si decideixes que cada actualització t'arribi al el correu electrònic, per exemple o si decideixes visitar un cop a la setmana o com gestiones allò, no? Uh, això està explotant ara. Vull dir que um, al principi entraves a Arenys i que hi havia? Dos, tres, fa un parell d'anys o tres, uh, dos o tres blocaires, per exemple, vull dir que no hi havia gaire gent que en tingués, no? Però, clar, ara què t'impedeix de pensar en algú i dir di a veure si és en aquesta comunitat on hi ha tanta gent que té bloc i fer-li la visiteta al bloc, no? Aleshores, clar, gestionar tot aquest gran volum d'informació és una feina que no és, que no és fàcil, que la informàtica la, fas, la fa molt més fàcil és molt més fàcil organitzar ara això, que no pas organitzar la informació com ho han hagut de fer, és bruta que ara per amagatzemar i gestionar tot el coneixement acumulat per la humanitat fins ara, no? Que no hi havia les eines informàtiques que sí que tenim ara, i per tant estan, estan integrant tot això. Però penso que és molt interessant com tot això justament està explotant ara i no sé, potser sí que tindrem d'aquí a poc doncs, una pàgina web on puguem gestionar, accedir a tots aquests blocs i gestionar tots els coneixements que, que hi hagi i fins i tot tenir eines per valorar aquests coneixements. No? Vull dir que d'alguna manera puguis dir eh, aquest blog m'interessa perquè eh, doncs, té molts enllaços i per tant m'obre moltes altres portes, aquest m'interessa perquè sé que és molt contrastat, que és una opinió, o una informació doncs, que té una qualitat al darrere, aquest altre m'interessa, en canvi, doncs, perquè és uh, d'absoluta llibertat. Sé que el que digui aquesta persona no té peles a la llengua i no es talla per moltes amenaces que rebi. Vull dir que cadascú pot tenir un valor diferent i està molt bé poder navegar amb aquestes condicions. No? Més uh, blogs que ens estan uh, recomanant, que tindrem una feina al final del programa, però, però ja ens agrada. I felicito perquè diria que ara mateix o pel que portem de programa ja ens han vist més d'una xeixantena de persones a través de, del chat o bé hi han entrat, o bé només estaven escoltant i mirant a través de, de, de la webcam. Ens han recomanat un dels primers blocs, diuen que, que es van obrir, que el consideren històric, que és el de gomets.cat. Sí, sí, sí. Algú l'ha recomanat i algú fins i tot ha felicitat. És veritat, és veritat. Un bloc històric, un dels, dels primers que, que va sortir. Sí, perquè és que hi ha hagut una escombrada, una entrada tan massiva en aquests mons, en aquest món dels blocs que és que al final els pioners els acabem eh, oblidant, eh? i no és just. Vull dir, és, això és, és absolutament cert. Vull dir. Sempre penso en en Saúl Gordella com a periodista blocaire de referència que és, que, que l'home s'ha mantingut molt actiu sí, és i gràcies veritat. a això continua estant al capdamunt però és que ja gairebé ningú se'n recorda que ja hi era al principi que va ser un dels primers no? i en aquest bloc passa una cosa semblant no? que anem va haver uns dels principis que et feia gràcia poder després hi ha hagut tanta, tanta, tanta navegació entre blocs que te n'has acabat oblidant no? i és bo que, que ens l'hagin recordat Sí, sí uh, no. També el recomanarem per descomptat al grup del Facebook de, de la placeta i bé, veus que hi havia un parell de qüestions que s'estaven destacant primer que, home, que hi haguessin blocs eròtics masculins, cosa que no sabia que també n'hi havia d'aquest tipus i que, bé, Escolta em diu que n'hi ha molts i que al final s'haurà d'acabar creant un, una xarxa de blocs eròtics masculins eh, que es cregui que està... Aquesta, aquesta xarxa. Eh, uh, entre altres, eh, uh, ben, recomanen doncs, també el de premis cat.blogspot.com, que són els premis populars de la de la catosfera, que són veu, els veus premis alternatiu als premis blog.cat, uh -huh. que els els però ja també hi entrarem. Mira, no. va bé, va bé, et van fa... deixant material aquí, que no, no, tindrem pena de... pel 2009, eh? Anava a dir, tindràs una, una bona feinada. Farem una cosa. Nosaltres ara acomiadarem en, en en Xavi, però com que ens agrada que ens aneu recomanant diferents blocs, deixarem oberta aquesta opció en el en el xat, perquè ens neu comentant blogs, ens els aneu recomanant nosaltres al final del programa en prendrem nota i repeteixo, els, els penjarem i per descomptat, moltíssimes gràcies per aquesta participació, perquè, escolta'm portem ja ara mateix 62 persones i ara mateix no sé ni quantes persones tenim ara mateix en el, en el xat cosa que, que ja ens agrada per cert, home, abans d'acomiadar-te alguna recomanació, algun blog recomanació de, del dia d'avui si en tenim alguna... alguna... El bloc de Reis. El bloc de Reis, el, el regal de Reis. Reis. Doncs eh, m'enganja sense haver pensat alguna cosa especial per Reis, la veritat, eh? Però no sé, potser el que podríem fer és eh, animar algú que, que no obri un i que la gent hi posin el que els agradaria que els Reis els portessin. Ah, doncs mira, estaria molt <ríe> Desig... sempre dono feina als altres, eh? Pel que veus, Desitjos o... pel 2009. Podria ser un bloc. Si algú vol obrir, que ho faci. Desitjos pel 2009 la gent hi vagi escrivin o va escrivint els desitjos que hi hauríem per, per aquest 2009. Escoltem eh, 53 minuts ja de, de blogs i encara ens hem cada ja curs. Els del chat, gràcies i seguiu recomanant blogs. els apuntarem al final, repeteixo el grup de la placeta a la xarxa del, del Facebook. I si us hi podeu afegir per d'assumtat eh, i esteu tots convidats. Xavi. Gràcies. Ens hem deixat la sí, meitat sí, però... del material que portaves preparat. Bé, cada dilluns a la partir de les 11, ja ho saben, els anirem veient i anirem parlant de tots aquests i d'altres. Per tant, si t'obligada cada dilluns, ja ho sabeu, a 11 i 5 aproximadament amb en Xavi, que cada setmana anirem repassant blocs. Per tant, totes les persones hi esteu, hi esteu convidades, a través del xat o a través del telèfon del directe. Xavi, que va ser molt bé la cavalcada, que, que va ser molt bé la nit naps, el tortell, els regals, les rebaixes... I ja ens veiem el dilluns vinent. Molt bé. Gràcies i molt dia. A veure...